Jon Txarasua, egunon? Egunon, bai, egin Orduan, Euskal Tzaindiak berriki aurkeztu du gogoeta gunea, Euskararen gogoeta gunea, zuzira, orgo koordinatzailea. Orduan, leheni gure entzulentzat, zer da gogoeta gune hori? Bai, e, bueno, hainbat eragile, eta indarren aldetik, aspaldian e, ikusten genuen bueno, Euskararen etorkizuna, Euskararen etorkizuneko ikuspegiak eta estrategiak e, pentsatu beharrak direla eta bueno, e, falta zela, ez da, nolabaitu zanda, bueno, badira eragile Euskararen inguruan baina bueno, badira gure artean ere, bueno, iritzi desbertinak, sensibilitate desberdinak lurralde desbertinak, eta barrez, eta, bueno, bizkate, ehozein e, arlotan eta Euskarearean ere bai, bueno, etorkizuna, mendiko ogei, ogei hamar urtera nun egon nahi dugun e, iludikatu beharra da hortik gero politikak eta estrategiak eta pentsatzeko ez, eta, bueno, Eus Euskal Zein ikusi du, e, bueno, zerbitzu bat egiten alduela, Eh, bueno, babai, ez da, Sozialari begira, alderdi politikoi begira, gobernuei begira, zerbitzu bat egiten alduela, bueno, pixkan norabideak pentsatu, marrastu eta hortelako, bueno, e, gogoeta kolektibo bat e, abian jarriz, ezta ta bota gauso pues esortu da. Euskararen gogoetagunea, euskaltzondiaren oh, baita. Hmm. Norabide krisi seinaleak bizi ditugula eh, eta bizi dituela euskarak in dira hotarrik zonbazua aipatzen ala gutzu? Bai krisia esaten dugunean ez dut derrigor esan nahi e, e, negatiboa ja. dramatikoa denik. E, azkenean bueno, e, bi aldeak ikusi behar ditugu ez da? euskarak azken niurogei urte hauetan euskal komunitateak egin duena Baikagarria izan da La Lanikaragarria izan da eta aurreratu dena asko da eta zenzuurtan mundu mailan. E, bueno, ba, inspirazioi turri gara beste askorentzat torduan ikus autoestima hori eta gure atzera begiratuta egindu gunaren e, garantzia ere aspin marratu behar da, ez da. Alare egia da, bueno, ba, garaia galdatzen dira, eta ba, baditugu, e, bueno, keskatuta egoteko zantzu batzuk, ezta da, adibidez, ba, pentsatzen genuen, o pentsatzen zen duela markala batzuk, ba, bueno, ba, ezkuntzan... E, masiboki edo bueno, ba, kopuru handietan hezkuntzan euskara irak, irakatziiz gero, ba horiek automatikoki euskara erabiliko zutela eta horre bueno, ba, gaur egun matematikek ba, ez dioz kute bazteela horrela eta or ba, beste hainbat faktore daudela egiten e, globalizazioak dakarttzen faktoreak izartea beste era batera ulertzeko konpromisoaen engaiamendua apaltzen du en eh, bueno edo hipercapitalismo batean bizi gara Bestetik digitalizazioak, ez da, o, numerikoak esatzen duzu, ez ez? Nolai mundu numerikoak e, da karren ala e, zatitzen du gizartea, fragmentatzen du. Denek ez, damek ez gaude jalanik e, gauza berariso egiten, baiz egitea, bueno, sortzen dira milak aukera eta horrek nolai zatitzen du edo bernatzen du komunitatea. Horrek ere ekarri du, bai ba, euskal telebista, euskal irratiak, euskal kulturgintzari eta krisiak arri die bueno, hainbat zantzu ditugu, esaten e, digutenak, mm. behar pentsatu beharra dagoela Euskararen hainbat estrategia, eta nolabit, jauzi bat egin behar dela Euskararen aldeko politiketan. Ai, Euskararen egoeraz eta atera bidetaz, badira ikus molde desbergdinak ere, eta bon, nola, nola eginen duzu, lan eginen duzu, horik denak kondutan hartzeko? Bai, hori da, e, nik uste moldo, molde desberdinak bezarkatu behar dituela gure prozesu honek. E, zentuzkoak baitira, e, no, e, euskara eninguruan e, momentu honetan e, autore batzuk, egile batzuk plazaratzen dituzten ikuspuntu oso kezkatuak eta esan ezagun pesimistak ere babadituzte haien e, arrazoiak eta kontutan hartu behar dugu, ez lanerako. Baita ere ikuspuntu optimistagoak eta nolabait lorpenak aspi marratzen dituztenak. Badakigu gainera, horain bueno, arte, esan dezagun, ba, gure artean, Euskal Tzaleen artean, esan desagun, satik eta politiko, handiak izan direla eta bakoitzak ere baduela bere irakurketa iraganeko irakurketa politikotik azpimarratzeko egin ez dena edo egin behartzena eta bar. Ezortu eta beste batzuk aldelantzis justifikatzeko tabar. Baina, ba nik e, momentu hotean gaudela e, esateko bueno hitz egin dezagun elkarrekin, jar dezagun mai ganean bakoitzak uste duena eta dakiena eta helburua ez da denok ados egotea. E, diagnostikoan, baina bai helburua izan behar du, urrengo pausoak zein diren e, adostea, horrengo pausoetarako, baindarrak batzea, eta horretarako, bueno, e, nola baite gaionetarak arrebat ditugu, alderdi politikoak, gobernuak, eta oroar euskalgintzan gintzan eragiten duten indar e, sozial guztiak, ez. Eta, bueno, horxe bide horretan jarri gara. Prezeski, euskararen bizi berritze prozesua uh, lan duduzu, edanik emaitzazon baitzu ere baumen dituzu emaiteko, lehen txostenak ere egin dituzu, bi Nolako izaren da Momentuz eh, bueno eh, eh ba, ba, nik egindako txosten bat dela baina ez dira atzetik beste eh, txosten eh, gaikako beste txostenak, es. Oi, lanchiko, niri laburtzea. Eh bai, bai, bai. nolabait egiten dugu 20-25 oh, oh, urteko bat, Batetik e, banatzen ditugu e, gizarte politikak eta komunitate estrategiak, ez? Nolait e, Euskararen bizi badu gizarte dimensio bat, eta oroar gizarte oso moduan pentsatu behar dena, eta ol, nolait alderdi alde, alde, alde politiko eta gobernu idagokie gizarte politika hori e, egitea eta marrastea. Baina bestetik badu baitare Euskararen bizi komunitate dimensio bat istun komunitategaren aldetik. Ta hortan komunitate estrategiak ere behar ditugu gizarte politikaz aparte. Orduan, gizartea eta komunitatea bi dimentsio dituen e, estrategia bat behar dugu, mm. ez da? Ez da adibide bat jartzeko. garai batean ikastolak sortzea etzen izan gizarte politika bat, etzen izan gobernu batek gizartea solako egin zuen politika bat. Baizik eta ikastolak sortzea izan zen komunitate estrategia bat, izkuntza komunitatea den estrategia bat, ez? Eta gauza bere Euskara batuak, eta barra zortuan, horbi bi hoietan eta gauza desberdina gizarte politikarako, bueno, pixka planteatzen dira, ba, hausi batzuk eman behar direla, adibidez, egoaldean meintzat lan eremua da, urrengo pauso handia, hau da, ezkuntza Euskaldun lortu dugu, baina oraindik lan eremua lantegiak, industriak, saltoki handia, guzti hoietan eh, gaztelera da nagusi ordoan hor eman behar dugu hurrengo eh, jauzi eh, erraldoia edo, edo handia. Eta Iparre Euskalleriari doakionez? Bai hasiera asieratik eh, ikusi dugu prozesu honek lurralde E, lurralde desberdientatik abiatutako prozesu izan behar duela, orduan, kontraste taldean e, badira e, kontraste talde txipi bada, baina badira bi ordezkari e, ipar euskarrikoak eta berrogo joietan ere e, egon ziren, orduan, nola bit, beti izaten dugu bi besorekin egin behar dugu lalena, batetik lurraldetik pensatu behar dugu osotasuna eta bestetik, osotasunetik ere pensatu behar dugu lurraldea ez da? Orduan, eh Ipar Euskal Herriaren begiratuari buruz ponentzia propio bat eskatuko dugu. Eh ja pentsatu dugu, hori eta hau aurrez hitzegina dago eta hortik e, eh nolabait egingo da une honetan Ipar Euskal Herritik e, egingo diren estrategien e, marrazketa, ez. Eta gero iparaldeak nolabait bere taupada propioa jarri beharko du, ez, prozesu honetan. Baurietaz ba, guzietaz uh, ukainduzu para da ere uh, gure mintzatzeko, uh, bai honan, ibiakoitzuntan, uh, abenduaren hiruan, uh, txaldeko hiruak eterditan, Euskal Museoan okay. emanen baituzu zo, uh, sola zola bat eta hurietaz biztandena ere mintzatuko zirela joikabe, ala da? Hori da, bai, bai. gaian nagusiki hau izango da, da. Euskal gintzan edo Euskararen bizi beritze prozesuan, e, nondi gatoz, e, zertan gira eta eta bueno, eta nora, nola marraz ditzakegu etorkizuneko norabideak bideak. Ez da, edo zertan ari gara hortan. ez. Sartzea libre, bai, libre da, bai, hori da, sartzea libre da, bainan behar da ere, izena eman hori hori tarazteko gure entzuleg. Jon Txarasua, esker mila. Ezker Milazuri Mariañez eta Kura